Sértett el üdvözőjük ismételten. Kedves megjelent vendégeinket és testvéreinket. Az Úr Jézus Krisztus áldott nevében és az a Szent Békességében. Salutândi nou cu dragul întreaga frățieitate pe iubiții noștri oaspeți cu numele scump și sfânt al Domnului Isus Egy hosszú maratonnak, egy hosszú kutatás sorozatnak a végén állunk. Am ajuns la sfârșitul unei maraton, unor tertieteri îndemungate. Hallatodok a mindenható Istennek azért, amiért semmi nem zavarta meg ezeket a kutatási estéket és az elmúlt hetek és hónapoknak a hosszú programját. A múlt szüleis Sláva bunuló időnél szóló pentukani még növekintő, de a csőstől óriási erőt szerezt a részi programul Lúnidor Luns. Mint megígértük a múlt este, prekúmam promisse ocoacziat prekutel. A Dániel könyvének a befejező részében van egy nagyon érdekes megszakított jövendőlés illetve látomás. Ön ultimál, ultimul kapitoldím kártalanul idaniel, őse a védelmié, kare őse emdrehubta. A könyv bepecsételéséhez kapcsolódik szervesen, szi faci parte integrál din peceturii Iacobsi, cuiaan pedig ez a megszakított látomás folytatódik a jelenese könyve közepén. Și totodată această vedenie întreruptă continuă la jumătatea apocalipsei. El servesen összefonódik a Daniel könyve, a jelenese könyve, látomás sorával. Și <tos> astfel există o legătură ezért ma este Dániel könyvének bepecsételéséről, és a pecsétei felbontásáról lesz szó. Olvasuk Istenek ígéd a Dániel könyve 12. fejezete 4. 4. versétől egészen 9-ig. Szerintem <sall estujinainen> <zekeled> <laden> a textele din Daniel 12, verset 4-9. Te pedig Daniel zár be beszéleket és be könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, is nagyobbá lesz a tudás. Tu, însză, Daniele, ține ascunzi aceste cuvinte și peccetruiește kartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi, és cunoștința va creste. És szét én, Daniel. És így még másik kettő áll ott egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyorsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala, mikor lesz -e csoda dolgoknak És hallám a gyorsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé. és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és félidőig és mikor elvégezik a Szent Nép ereinek rontását, mindezek elvégeztetnek. Și eu Daniel m-am uitat, és iată, că alti doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de și altul dincolo de malul râului. Unul ei a zis, omului aceluia a îmbrăcat un haine de in, care stătea deasupra apelor râului. Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am alzit pe omul acela îmbrăcat un haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și a ridicat spre cerului mâna dreapta és mâna stangă, és a zirat pe cel, ce trăiește că va mai fi o vreme, do vreme și o jumătate de vreme, și că toate aceste se vor sfârși, când puternia poporului Sfânt va fi zdrobită de tot. Én pedig hallam ezt, de nem értém, és mondam, Uram, mi lesz ezeknek vége? És monda menny el, Dániel, mert be vannak zárva és pecételve beszédek a vég Eu am dar am înțeles am zis Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri. El a răspuns: Dutei, damielei, căci cuvintelele și până la vremea A magyarázóknak a többsége Dániel illetően két végletbe esik. Majoritatea comentatorilor privind pe Daniel cave în Az egyik véglet hogy elspiritualizálják. Tehát lelkileg próbálják magyarázni a jövendöléseket. Primă exprimă spiritualizarea cărții, adică comentariul pe comentariul prorocilor în mod spiritual. Itten ezért agyon nyomják, megszüntetik o Daniel, jövendöléseiben lévő íbrestő öszereteket. Iatodeci și ia și terdezimzează sorile de redeșteptare din cartea lui Daniel. Ostaваме în altic véglet, dar există și o altă extremă. A joca că magyarázat folyamán bele ragadnak a történelembe. Acți care în cursul de istorie. Eș nem ismerik fel az állandóan végfelé szaladó, hatalmas nagy prófétiai láncokat a könyvben. <gül> Éppen azért, mert nem keresik, nem is találják meg ennek a könyvnek a jelenések könyvével való szoros összefüggését. Pentru că nu nincs nici nu găsesz ei kontextul între aceasta carte și nem fedezik fel a jelenések könyvében a Dániel kontextusokat. <gül> mely által a két könyve egy egységes bibliai apokaliptikává teljesül. <gül> White Hellén erről a kérdésről a következőket mondja. <gül> Dániel és jelenések könyve egyet képeznek. A kartea lui Daniel és a kartea Apokalipsei un singur unitar. Az egyik profézia, a másik kielentés. Prima este profézia, a másik reveláció. Az egyik bepecételtet, a másik nyitott könyv. Prima este o karte pecetluit, alta, una deschis. Már mondottuk több este. De mai multe cazuri m-am împint. Oiaielnise könyve meg érthetetetlen. Dániel könyve nélkül. Cărți apokalipsei nu se poate înțelege fără cartea lui Daniel. Danielnak a kifejezéseiből nőkki a jelenés könyvének a kifejezést tára. Din expresiile folosite de Daniel se volt depozitor de expresii din Apocalipsa. És Danielnek rendkívül jelentősége van az üttörténelem felismerésében. Daniel Daniel könyve határozza meg az Úr Jézus Krisztus pontos fellépését a földön. <hört> Daniel jósolja meg egészen pontosan az Úr Jézus Krisztusnak Golgotai kereszt halálát. Daniel <hört> prezice Márte a pék rúcsákból gótei Daniel beszél nagyon pontos, kegyelmi időről, amelyet Isten a zsidóságnak, mint választott népnek adott. Dániel vorbeste kumere egzartitate, desprilvánu mit tím Dát popóru nyálelész de tudná ezet. Daniel fedifel a mennyi szenti megtisztításának a fogalmát. Daniel de scoping a konceptuális zirisantrumú Daniel beszél az úgynevezett pre-Advent, tehát Jézus eljövetele előtti ítéletnek a jelenetéről. Daniel vörbészte després cena judaikci pre-Adventi, de Judikat a karrieriok irányítéreben irányadó Jézus Krisztus. Daniel fedifel a kiszávnak a hegemoniája idejét, amelyről pálapostól a Te. Levélben, olyan világosan és precízen hivatkozik. Tott Daniel, cselmik, Pavel, a teszalon, de Daniel könyve határozza meg a végnek az idejét, si Amelyben Jézus Krisztus jövendölései, valamint a jelenések könyve mind-mind egy egységes proféciát képez a a és a Most itt áll Daniel könyvének a lezárása, az epilógus, az utolsó fejezet. Itt, a nasta a epilógus ultimul capitol. Ebben is találunk egy látomást. És ebben epilog De a leírás folyamán a látomás megszakad. Dar de scrieri, Majd látni fogjuk, hogy a jelenésekben pontosan szó szerint folytatódik ez a látomás. Si vedem, a És a jelenések leírásában a látomás a Daniel megértéséből ered. Și în cartea Apocalipsei hmm. Vedenia provine din înțelegerea Vedeniei lui Daniel. Ez az egész látomás kapcsolatban van a Dániel könyve bepecsételéséhez. Și tot a Vedenia hmm. este în strânsă legătură cu pečatul îliacărții lui Daniel. Ezért három kérdésre fogunk kitérni ma este. Din cauza aceasta iară cine stând în fața vom dezbate trei probleme. Az elsőben szó lesz a könyv bepecsételéséről. Ön prima va fi vorba despre pečatul îliacărții. A második részben ki kell térnünk a könyv pecséteinek a felbontására. <gül> És a harmadik részben pedig be kell mutatnunk a jelenések könyve alapján a nyitott könyvnek a mozgalmát. Jár ön parthéatréjá, pe baza apokalipszé, trevészőre prezentöm, miscarja körci deszkisze. Tehát a könyv bepecételéséről lesz olvasjuk a negyedik versben, te pedig Daniel zárt be is e beszédeket és be e könyvet a végső időkig. Despre pecetlujra a körcig găsim în versetul 4, tu însă, Daniele, ține aceste cuvinte și pecetluiește kartea până la vremea sfârșitului. Melyek a végső idők? Care este vremea a sfârșitului? A Daniel hosszú profitai láncai, amikor végződnek. Atunci când se termină a de könyvének a diákoknak lui Daniel. a diákoknak a diákoknak és diákoknak szépen, hogy a Daniel studentek diákoknak a a van szó be 1986 és egy 1290 12 1990 éves perióusra. Deci este vorba despre o perioadă de 1 1260 ani respectiv 190ze de ani? Mikor ér véget ez a két periodióus? Când serssfârșesc aceste două perioode A francia forlum dei Deci în timpul revoluției franceze 1700. 98. Köszönöm szépen. Van még egy más két nagy periódus. Egy 1335 napos és egy 2300 napos periódus. Mikor érnek ezek véget? A 1844-ben. Ez a helyes válasz. Tehát, e periódusok végéig be kellett pecsételni, érthetetlenné vált ez a könyv. De <hül> Kardia de nem tudták a de nem. lejárnak ezek az idők, akkor nagyobb lesz A tudás, és meg fogják fejteni ennek A könyvnek az értelmét. A de és a nyolcadik verzión pedig azt olvassuk, én pedig hallám ez, de nem értém és mondom uram, mi lesz ezeknek a vége? Mi a válasz? Menj el Dániel, be vannak zárva és be vannak pecsételve beszédek. A vég idejéig cuvintele acestea vor fi ascunse și Nagyon érdekes, hogy a két ige, mind a négy versben, mind pedig a kilencedik versben előfordul. interesant, cele verbe atât versetul A bezárás és a bepecsételés. Ascunderea Vagy jobban mondva, az első ige a ébersátam ige. Annyit jelent, hogy megáll, lezár, un kide, bezár, vagy bevégez valamit. Un, un ceva. A, másik, a másik a kátam, a lát, kátan, annyit jelent, hogy lepecsétel, este, bepecsétel valamit. Si ceva. Nagyon érdekes, hogy a negyedik versben yes. jelen idő parancsoló módban hangzik. Apare la timpul prezent és imperativ. Zárd le, pecételt be! Incheie és sigirează. már în versetul 9 Participium pasivum băjelenik meg mintei. Lezárd ige és így kell folytatni hogy lezára tot már be Apare la participium pasiv, ceea ce înseamnă în contextul versetului nou, că deja a fost încheiat, a fost pecetluit. Tehát azt akarja mondaníšte! Desgumnezei frăsesc. Nemote dùlgod Daniel, hogy megírtsed, hogy mit írtál le. Nu-ți aparține ție, Daniele, să înțelegi ce ai már Mășmarsünny meg a kérdezősködéssel. Și sorm ce te-ai te feladatot, eladatot, hogy mindezeta, amiket neked kijelentettem, leírjat. Mandatul tău este ca ceea ce ți-am revelat să rescrii toate. Noi ești ezutană mandatumod most feküd le. Și după acest mandat Menj el és pihenj. És majd az időknek a végén az értelmesek ezt, amit most te írtál, meg fogják érteni A történelem fut tehát a végig a maga kettős síkján. Az egyik a történeti sík. Uh, prima dimensione dimensione a amelyre rárajzolódik az üg és ezeket itt-ott ezeket ittott megszakítja a történet sík, amikor mennyei dolgokba kapunk betekintést. De state acestea sunt învreupte de dimensiuni suprahistorice când potem privéi sus înse. Addig isten népének nagy válság sorozatunk el látmenni. Înn atuns poporului dumnezeu trebuie să treacă printr un şir de crize. Az isten terennek meg garázdálkodni fognak és uralkodni fognak ollogsi. Ség röj vor szövőr sinreúír și vor săpâni peste acinsti. De majd a végső választottak az értelmesek meg fogják étel. De a többiek, akik a kónoskákhoz ragaszkodnak, azok semmit nem fognak érteni ezekből. Tehát így történt ennek a könyvnek a bepecsételése, a végső időkig. A körc, Na és most lépjünk egy lépéssel tovább. Dar akum facem încú un pas. Nézzük meg e könyv peceteinek a felbontát. És să fim atenti la ruperea peceților acestui cărți. Egy érdekes dologgal találkozunk a jelnése könyve 5. fejezetében. Itt az első vers azt mondja, és láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 akkor am văzut în amikor a történet a pásztorok a keresztesek szóltak, a keresztesek szóltak, amikor a keresztesek szóltak, amikor a keresztesek szóltak, cu a keresztesek szóltak, amikor a keresztesek szóltak, egy könyvet annyit jelent. A Pécsétlui un színszprofetikus könyve un Siánnta mind megakadályozni annak a megértését. Jézé un pedig kato un szélegre jelenti, hogy az a köny megfejthetetlen és megérhetetlen egy bizonyos darabik. A császár Siánnta könyve a réspektive un szép a témun szélege pna a bukát egyévre me. Na testvéreink, én de telorod itten mennyi földi ságban mennek végbe? Si nunt kontk a éveni mentécsérést. Aulók egy dimenzió nélkül mutják, és határozottan a könyv isteni kielentést tartalmaz önmagában, magában. És a modvoteret kardiacont színe, reveláciédi vina őn színe. A Biblia 66 könyve közül nézzük végig, hogy mely könyvek lettek bepecsételve. Szedem, bizonyos 1000-századik ország Bibliái kártya volt bepecsétlői te. Egyetlen egy. Unasíngura. Melyik? Csak mely kártya? a Dániel könyv. Tehát a Bibliának egyetlen egy bepecsételt könyvét ismerjük. <hül> És egyetlen egy, amelyre nézve azt mondja az írás, hogy a végső időben kell a pecséteit felbontani, illetve Tenni. Este o singură carte în Biblie referitor la care spune Scriptura că numai în vremea sfârșitului pot fi lute peceții de ei și să fie înțelese. În această carte pececuită este scrisă timpul de har rezervat pentru iudei. E be pecetă că înșiși în a szövetség fejedelmének a megtagadása és a szövetség fejedelmének a kivégzése. Erről White-Helén azt írja, döntésüket, tehát a zsinónépnek ezt a döntését, bejegyezték abba a könyvbe, amelyet János a trónon tűlő kezében látott. A könyvbe in a văzut în aceluja, -a, Abba a könyvbe amelyet senki ember nem fel. Kartea, nu a kezében látott. A könyvbe a kezében látott. A könyvbe a kezében A könyvbe a kezében látott. A könyvbe azt mondja a harmadik versben itten, hogy senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Ezért igen sírok vala, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Sziám Blöns múlt, például a Nimén Ufúsz és Gözt, itt Vrednik Szötéskivel kártyák, és Szöté új tejön jár. Ám de az ötödik versben megvizasza egyik vén. Darun versétul sincs, Gözt, imka primeste möngöjére, din pártjámú ibotrő. Ne sírj, imed győzött a Júda való oroszlán Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsététét. Sírul, mi nu a rév dinsémintsiálu David, abilit, hogy kássod a kártya, és cseré Aztán a jelnisekkel, könyve a hatodik fejezetétől következdik egymás után a pecséteknek a felbontása. a kuka pito lucsa rupere pe pețet și lor una după alta. Ec találunk Krisztus két adventje között. Gusim acolo un șir de evenimente care emerge spre sfârșit între cele două advente ale lui Isus Hél bontották az első pecsétet Apostruptă prima peçete și îmi mai megjelentă un fehír lós. Gyötökátor út un Az ős egyháznak az ábrázolása. Is te reprezentarea bisericii primare. Aztán felbontották a második pecét. A frustus lucius iadote pecet. Megjelent egy vereslő. S iaperut un cal rosiati. A martir egy háznak a kiábrázolás. Iste representaria bisericii martiraglui. Felbontották a harmadik pecét. A frustus i cadiatria pecet. Egy feketelő jelent meg. Aperut un a középkor eleji állam egy háznak a kiábrázolója. S representa bisericade stat di lanceputul evulimedio. Aztán felbontották a negyedik pecétet, a fost lupta și a patra pecétet. Előált egy sárga ló. Și că a un cal A sárga szín az oszlásnak, a hullának a színe. Și această culoare este culoarea descompunerii. Az oszlásnak induló keresztény egyház képe a középkori egyház. Reprezentabii biserica karrierán era în curs de descompunere, care era felbontották az ötödik pecsétet. După aceasta a fost Az oltár alatti lelkekről van szó. Este vorba despre sufletele de későbbi a későbbi mártírok. tehát isten gyülekezetében a reformáció és ellenreformáció idejének a kiábrázolása. Kariszont már gyerekemait turzio, embízérék aludom nezeul, bentípul reformációjni és a kontra reformációjni. Majd a hatodik fejezet végén felbomlik a hatodik pecét is, si las vissitul kapitulú a szejstépukta a szeja pecét. az utolsó idők természeti jelei. Si a Mint a bárány készülő haragiának az előhírnökei. Mint a készülő mierului az előhírnökei. Mint a nagy készülő haragiának a Lisaboni földrengés. haragiának az Mint a bárány készülő haragiának az a Mint a Aztán A második jelsorozat, a nap és a hold elsőtéted 1780 május 19. A harmadik természeti jelsorozat 1833 a meteorit hulló eső, az úgynevezett nevezet Ja 1833 a és ezzel már eljutottunk megint, a Dániel könyve jelezte hatalmas proféciai, időknek a végéig. Mert amikor a hetedik pecsétet felbontja, már nem történik újabb esemény, hanem előáll a hét trombitáló angyal. Kocs la rupere a pecséti a sáptia, numai urmeaz a apar, Csire sapte, csire sapte és a trombiták megint előről kezdik az eseménysort, a két advent között Jézus első eljövetele és második eljövetele csire között. A hét pecsétnek a felbontása elvezett bennünket a végső A hét pecsétnek a felbontása elvezet bennünket a végső időkig. <coughs> Pontosan oda avremurile futnak a Nagy Dániel profecia periodusai acolo unde aleargă <gül> și marile perioade din cartea lui Daniel ecco renneca veginkel megérteni Daniel plasdositon acestora trebuie să fie un cereas Dániel megértése, ébredéseket, kutatást hoz létre a kereszténységben. <gül> Elsősorban az emberiség vége és Jézus Krisztus eljövetele iránti érdeklődést ébreszt fel. <gül> Tehát a Dániel, illetve János jelenéseinek a hetedik fejezete után După capitolul 7 din Apokalipsa, jobban mondva, helyezmitek a nyolcadik fejezet után, rectificăm, după capitolul 8, már a hét pecét fel van bontva. Cele șapte pecét sunt despăcute, rupte. Na és egy néhány lappal később leír János egy csodálatos látomást. Și după mai multe pagini, Ioan descrie o vedenie minunată. Ez a nyitott könyv mozgalmához kapcsolódik. Itt folytatódik a Dániel 12. részének a megszakadt látomása. Na olvassuk el a 10. tizedik fejezetből ennek a bevezetését. <hül> <hül> És a Daniel az égből a a aki felhőbe vala öltözve, a fején vala, és az orcája olyan, vala mint a nap, és a lába, mint a tűz oszlopok. A polyamba az uton átundzsért putérni, karészépogó radincsért. Önvel új kuntrunor diasztráka új, luj, jirákulkú déul fog. És a kezében egy nyitott könyvecske vala, és teví az ő jobb lábát a tengerre, a ballábát pedig a földre. Őn mâna őtínea o körticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare ői piciorul stâng pe pământ. Tehát az ötödik fejezetben a köny még bepecii Deci în capitolul 5 cartea mai este pecetluită. Și Ianuș Ioan Flinsen nem i am talătat tot, ugye asta elolvassa și megmagyarăzza că nu zgândit nimeni care să citească și să explice această carte. Vigostoya ốt az egyik vén hogy a Judabeli Oroslány győzöt, és majd ő fogja felbontani bontani annak pecetét. Priștește mângăiere de la ambetrân că a învins reul din Semenciavul Iuda și el va deschide cartea o când unie cețire. Pentru ce? Kicsoda ez a judaveli oroszlás? Maga Jézus Krisztus a győző. De ki csoda Jézus Krisztus? Maga a kijelentés. Mi a kijelentésnek három alakját ismer? Az egyik, hogy Isten kijelentette önmagát a természetben. Ez a világ, mint alkotás, ráutal a terentőre, mint alkotóra creator, És erre a kijelentésre utal a Római Levél első fejezetében Pálakos. Ám de a természeti világban történt kijelentés azt a lehetőséget is magába foglalta, foglalta hogy az embereket bálványimádókká tehette, hogy a teremtett dolgokat imádják a teremtő helyet dar revelația în natură de posibilitatea a omenilor, ca omul să se închine în locul creatorului lucrului a kinyilatkoztatásnak a második formája. Iată de ce a mai dat a doua formă de revelație. Și a a această Az irod kielentés. a scris cuvântul az Új Szövetség, Testament. Ezen kívül pedig a jó Isten adta kijelentésnek egy harmadik alakját de acestea, acestei adunări adăcii c-a de a treia formă de revelație. Melyik ez a harmadik, ki karieste aceasta, amit a reformatorok úgy neveztek, hogy a speciális, a különleges kijelentés. Carei reformatori numeau fiind revelație specială deosebită. Kérlek. Az Úr Jézus Krisztusban az emberek előtt megjelenő Isteni kijelentés. De ez Reveláció divinotáriápártú, hm. in persona Domnolo Jézus Krisztos. Mi úgyis, dr. nevezd bíbliai nyelven, hogy a testélet kielentés. Noi, azt a, amit bazsú biblikonumim Revelációjeünk ru páte. Vagy a megtestesült kijelentés. Szóval Revelációjeünk ru mert azt olvassuk a János apostol prólogusában hogy kezdetben val az ige az ige vala Istennel és Isten vala az Ő prólogului versben pedig azt mondja, is az ige testéle Igen versetul Patruosul este a trup és Hát, ha Jézus Krisztus a megtestesült ige, senki más nem volt alkalmas arra, hogy a lepecsétel Dániel látomásokat fel tudja bontani. És érdekes, hogy ebben a látomásban többször láttuk Jézus Krisztust, Érdekes, ebben a látomásban többször láttuk Jézus mint megjelenő Isten fiát. De mai múltéori Na most itten folytatódik a Daniel megszakadt látomása. Lui Daniel. Nézzük meg most már az ötödik és a hatodik verset. Itt szó szerint majdnem nem szóra ismetli Daniel. Literalmente este Daniel. és az angyal, akit láték állna a tengeren és a földön, fölemelékezét az égre és megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, a földet és a bennevalókat, a tengert és a bennevalókat, hogy idő. Și si îngerul pe care îl hmm. se stând în picioare pe mare și si pe pământ, și a ridicat mâna dreaptă spre cer și si a jurat pe cel ce este viu, în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, iar pământul și lucrurile de pe el, Maria și lucrurile <coughs> <coughs> din ea, că nu va mai fi nici o zbavă. Az idej sporlás ér most nem tessük mi ezt, amit én általában ez igehely magyarázatokor szoptam mindig csimálni. Péter économiszi <coughs> <coughs> timp nem hogy hogy a Hogy meghívom a gyülekezetet, hogy tegye az egyik újját uh, a Dániel 12 höz és a másik tartsa a jelenések és mondatról mondatra olvastuk össze a két megjelenést. A az invite komunitáte a szaturnum deget, a supra testuitési a deget. De most röviden elmondom azt a nagyon-nagyon kevés különbséget, ami a két leírásban van. Danielnél azt olvassuk, hogy a jobb is a bal kezét emelte fel az eskü előtt la Daniel găsim că a ridicat un gerul mâna dreaptă și stângă înainte de jurământ. János és azt mondja hogy kezét emelte. Juan Facio simplificare rezicând că s-a ridicat De mint kettő, szó szerint mondja hogy megesküvék az örökké előre. Dar hm. amândoi amândoi declară literalmente că a jurat pe cer János még hozzátes egy bűvittest is még pedig kitér a teremtésre. Juan mai adaugă ceva ami pedig az idő meghatározást illeti, und szerepel az egy idő, két idő és fél idő, Daniel apare de un. Do timp urs și o jumătate de timp, era unge hogy hot el, mert befecșiteltatet már a. Prieteli Torlákár spune Domnul dute căs toate acestea sunt pecetuite. It socod Macdaniel-nel a lătomăse și nu. Ai simt că pe pe Danielă Daniel și el nu mai au de continuat. A folytatás elötönik Jánosnál. Continuarea apare la Joan. Még pedig az onja szó sorintes mondja. Și si ungi e literalmente spune astfel. Hoti Kronos uketi est Meghatározott vagy pedig kimért idő, többé nem lészen. Nuva mai fit tím stabilit. Tehát a két látomásban kétféle kijelentés. Vecsünk csinél dolvédén így göszim, do deklaráci. Dánielnél még van egy megmért idő kijelentés. La Daniel mai apari un tím fotörüt. Jánosnál már pedig az a kijelentés, hogy többet megmért, meghatározott idő nem lesz. Ja, <gül> a a fi. Timp röt, sau stabilit, Melyik a Bibliának a leghosszabb proféciai időszaka? ideé <gül> Megmért ideje? Timp <gül> Dániel 8, 14-14. Daniel op cu 14. O papust, 2300 profetici nap, illetve 2300 valóságos eztendő. 2300 <tut> de zile profetice, adică 2300 de ani reali. Na inten találunk egy nagyon érdekes magyarázatot. Aegasim <tut> o explicație foarte interesantă. I doetat meg mért chronostopé nem létezett. Tim stabilit, nu va mai zi. Én szeretném elkerülni, de sokszor lehetetlen, hogy nyelvészeti kérdésekben ne bonyolódjunk bele. Remélem, hogy a fiatalok fogékonyak, és az őrejájuk való tekintettel néha alapvetőbben kell megmagyarázni bizonyos dolgokat. Az új szövetségünk eredeti nyelve a görög. Limba original a Neului Testament este greáka. Tehát János görögül írta meg a mennyi jelmések. Deci Joann a skris Apokalipsa în limba greacă. A görögben két kifejezés lehetséges. În greaca sunt două expresiei posibile. Mindkettő az idő fogalmához kapcsoló. Amint-o sunt legate de konceptul timpului. Az egyik, az aion. Prima expresie este aion és a másik pedig a Kronos kifejezés. Szabádoa Kronos. Mi a, kü a töltet különbség e két görög kifejezés között? Kár ilyesztéde oseviri, de ünkökkel tudd, üntria cseste do terméne grecest. Ezt rendkívül fontos tisztázni, mert másképpen a fordításunk szándítani fog. Ieste forte <tos> important a clarificare esta altfel traducere a nostre baschiopeta. Az Aion Aion egy meghatározatlan időfogalom görögben. Ensieml egy tipp nem stabilít, unimagríak. Például. De, például. Egy elbeszélő az elbeszélése során ezt mondja: "Kinevánkossú nagaciuni szállis püne, és idők multával tördint, s iavut loglas versítul unor vremi." Görögül itten a kronos nem használhatja. Én vagy én csak a kronosul nusépátévolosi logul a csesta. Az is idő fogalom. Sia célja ezt a koncep betim. De az meghatározott idő. Dar biné precízált. De mikor azt mondom, hogy idők múltával ez egy meghatározatlan, lehetett két hét, lehetett öt év, lehetett ötven év is. Dar untint spún, László Situl unortímpúr, patefi, pesté doszott ön, pesté peste múlt százszor, kia, peste csínzés, Ilyen esetekben a görög szerzők vagy elbeszélők mindig az ájon görög kifejezést használják. Ön azt kérdékez, hogy autori száú narrátori Grécs, de. Dar. Amikor valakit egy idő meghatározás érdekel, egy pontos dátum érdekel, egy pontos óra érdekel, Mi például azt kérdezünk egyik a másikától, Kérem, legyen szíves, mondja meg, hogy hány óra van. Mi az órára soritkozunk? Nagydelimitem, láccs. Na ezt a görög így mondja. Sígreikul szúné azt fel. legyen szíves mondja meg nekem. A Kronost. Vagy csak nem szúnéz Kronosul? Mert ő nem kemekkedező hányóra van. Én nőtre bízom, nőntrévária kutya ezt. Na akkor azt mondta, hogy a Kronos érdekli, Ez az, hogy tehát hogy megmért idő. Újitérés az a Kronosul, acsastancián a timp mésura. Meghatározott idő. Timp precízát. Csakom megmondja, ennyi az óra. Și Cehendrei patru az eredeti szövegben a két uh, görög kifejezés közül a Cronos kifejezést említte az angyal. Dintre cele două termeni, în locul acesta îngerul folosește timpul de Cronos. Tradnem hogy idő nem lesz, ahogy Karoligás pár kifejezte. Adică nu spune așa că nu mai fi timp, cum spune traducătorul Karoligás. Mi idő, az az ájon? Pur și si simplu timpul înseamnă Ion. De itt-en kronos van szó. Aici si este vorba de Kronos. S akkor, ha Karoli mondjuk így, abban a korban élt volna, hogy a Dániel-el és sok mindenel tisztába lett volna. Dacă a Gáspár ar fi trăit în acele timpuri, ar fi înclarum ce privește problemele meg vagyok győződve, hogy ő is azt mondta volna itten, hogy meghatározott idő többé nem lesz. Ime ezért van szükség mindig a szöveg egzegézisére. tudja, Bizonyos nyelvi adottságok mögé nézni. S akkor azonnal széles skál skálájúvá nyílik meg az Isten kijelentése. Péga melárga széva, de szüde unánti a nászre réveláció divíz. A Biblia leghosszabb meghatározott ideje a 2300 este télis reggel. De ez perióda, csomai lunga határúta profétikus, szüntele 2300 éve. De azt mondja, hogy ettől a dátumtól kezdve többé nem lesz idő meghatározás. De akolos unék dupa a csaste dátum, nővá mai fiép stábilis. 1844-ben az lejár pirőn angulú a miél obsútépát uzésipá És a hetedgyik vers bejelenti, hogy a hetedik angyal szaván a trombitálásakor isten titka végeztetik el. Sidekk lár önlér szét sápékkönzirét. În az a titok, lui, amire hivatkozik János. Mi volt az, az egyetlen titok, ami Jézus Krisztus korában, állandóan fenforgott mint egy uh, vizsgálattárgya. Care a volt care a apărut în timpul lui Isus Hristos ca subiect de a tanítványa. Úgy nincs meg mikor lesznek meg ezek? Szunélétégor, când a a eljövetelednek és a világ végének. Jézus beszél a jelekről, és a beszéde vége felé azt mondja, azt a napot és azt az órát senki nem tudja, még az ég angyalai sem. órá Nu cunoaște nimeni nici chiar ungerii ez az Istennek a titka kapcsolatban van Isten ítéletével, kapcsolatban van a millénium kapcsolatban van Jézus Krisztus második elgyövetelével, kapcsolatban van a végrehajtó ítélettel, amikor a hetedik angyal trombitálni fog, akkor Isten nekem a nagy titka, mert jövendöltek a proféták, végbe fog menni. A Na, a a egy nagyon érdekes szcéna. folytatódik most már 8. A látomás. Azt mondja a 8. A 10. vers. A 8. A 10. A 10. 8. A 10. 10. és A A A és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Dute de jákörti mm. picciká veszkizódni muna îngerului, kare stön picsoare pe mare și pe Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki, ad nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el, edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Mám dusz la înger, și si am jó, ja, mi a visszél, és mănânc-o, jánzva amírt tűntéseve, dar în guráta va fi dulce Itt-en alát, nok most már isten népét képviseli. Vazătorul în locul acesta reprezintă pe poporului. Egy simbolikus profeta itet, pontosan olyan, mint amikor a profeta egy ővvel köti össze magát, vagy pedig az ővöt azután el kell ássa. Este un act simbolik profetic, kasi <coughs> când profetul trebuie să pumpere un brûl, apoi să ascunda brûl acesta săpând în pământ. Ki tudja megmondani a gyülekezet bibliaolvasói közül, hogy még melyik profetanál jelenik meg pontosan egy ilyen jelenet, hogy meg kell ennie a tekercet. Cine a putea să dintre Kinek? Hangosabban. Ezékiel profilál, nagyon helyes. Tehát, amint látjuk, a profiták általában olyan tetteket használnak, amelyek már valahol meg vannak magyarázva. Găsim că profeții folosesc niște acte care în alte locuri deja sunt comentate. Azi spune a tizedic vers. Versetul 10 spune Elvevem azért a könyvecskét az angyal kezéből és megevem azt. És az én sámba nu ien édes valamint a méz, s amikor megettem azt, megkeseredék az én gyomro. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat mi-a fost dulce cam mierea, de după ce am mâncat-o mi s-au vrut pântecele de amărăciune. Termésetesen ez e profetaitet. E fürejté, aktul a csesta, iesz szimbolik és próféti. De az attet, mit akar jelentenve valóság? De a környéhez reprezinte aktul a csesta, un rehabilitáció. Na hallgassunk meg egy nem adventista jelentés magyarázol. Százultam un kommentator alapokaribszéi ne adventist. Még pedig egy Dunántúli Európa hírő evangélikus egyetemi tanár. Ilyeste un professzor evangélik teológ. Karner Károly. 1974-ben jelent meg az apokalipszis magyarázata. Nagyon nagyon kevés protestáns szerző vette a bátorságot, hogy hozzányúljon a jelenések és a Dániel könyvéhez. De Karner tart a előadás sorozatott ról és ez megjelent aztán könybe. A ținut unciclu de conferințee și conferințee reduie au apărut sub formă de carte. As 16 oldán magyaráza ezt a jelenetet. La pagina 116 explică comentează C kéér nem szépen figyeljük meg a magyarázatát. Și vă ro să urmți cu atenție acest comentariu. Valamely iratott megenni annyit jelent am în Un document o cartei însseamnă, mint azt elolvasni, kö alcití magunkévá tenni előszúsi, és azt mint egy felvenni felszívni magunkba tartalmát. Si conținutul în llărul nostru în intectul nostru szó szerint egyet értünk karnernek eme magyarázotá. Süntem de Hci vorrere literalmente cu acest comentariu allui Karner. Itten a profita most már Isten késői népét jelképezi vagy helyettesíti. Profetol în locul acesta reprezintă sau înlocuiește poporul de mai târziu am vui és megevém a nyitott könyvet. Am luat cărțici ca descrisă și am mâncat-o. Medicozonitot könyv. Care este cărțici aceasta? Daniel könyve. Carpia lui Daniel. Amit a időben már megértenek az értelmesek. Care este un interes de către un celep un körül kezdte William Miller magyarázni Daniel könyvét. Un zurg anul 1830 amíg futsz kommentezi a könyvét Daniel, mit ad könyvből egy hatalmas nagy mozgalom alakult ki az Észak-Amerikában. Diná, s a format. Ez az ébredési mozgalom az egész Amerika földjére kiterjed. Ő volt először, aki helyesen fejtette meg a Dániel 8 rész 14. versét. textul Ő állapította meg ennek pontos határidejét 1843-44-re. Termenul precis, între annyi 1843-44. Ő ennek a dátumnak a végére meghirdeti már Jézus Krisztus eljövetelét. A szükséget acestor dõc, jel prevesteste revenirja alu Jézus Krisztus. Természetese leki nem volt fogalma Szentély Tanáról. Dar jel nu a cunoscut doprina Sanktuárului. Hanem pontosan megfejti a periódust. De ez És azt mondja, megtisztítatik a szent helyet, úgy értelmezte, hogy a föld megtisztítását kell érteni alatt. Tehát, hogy Jézus Krisztus hamar vissza fog jönni a földre. A tudat, hogy az Úr Jézus jön, és nagyon hamar, Această cunoștință că Isus va veni foarte curând i-a desvălt sămuca minda mieis. A fost dulce ca mierea pentru ei. Amde, dar i-a a venit uh, timpul prevestit. Mert a sent helyet a földön. A nagyengesztelés napján szokták megtisztítani. -ben a vondönyedereiket San Claudio püspömnő a foskórzó színt, a templő zilei spáci 1844-ben a héber naptár szerint ez az engesztelési nap október 22-re esett. En anuló ami a 400. pátru ziva már elispáci a későt. Le, dozé, si Ebből a fére ismerésből származott az, hogy Miller meghirdette erre a napra az Úr Jézus dicsőséges második eljövetelét. Din această înțelegere greşită, a derivat faptul că Miller pentru ziua respectivă, a prevestit revenir Janlavá Eljöt megfelelő nap A venid ziár respektí és egy nagy csalódásá alakult az édes tudat, hogy nem soká Jézussal találkoznak. aceptria dulce că foarte curândție vorândlnit cu Iissus Christ s a transformat în dezamăgire a marnică. Ebben a csalódásban feloszlott és szét ese müller william a mozgalmat. Unachász a mély William Miller. Ez volt a Millerita mozgalom. Achászta fóz a prófézia pontosan erre a nagy eseményre utal. Si prófézia vizează azottok maj Er a nagy csalódásra. Mare amely csalódásból Isten kivezette és létrehozta, megszülte vagy léle, életre keltette az utolsó idők nagy ébredési mozgalmát a Jézus Krisztus eljövetelének az előhírnökeit. Din kare bunul Dumnezeu adus la fincă, ö, Mária din urmă pe prevestitori És mondta a tizenedik versben miután a gyomra megkeseredék a 11-esben, miután a gyomra a a 11 a gyomra a a a a És És királyok És Valószínűleg, hogy aki olvasott szektológiát, például, uh, tehát a nagy egyházaknak, az úgynevezett kicsi egyházakról írott uh, írományait, uh. Ha például az adventistákról írtak, Mindenki megragadta az alkalmat, úgy mutassa be ezt az egyházat, mint a hamis profitaság egyházát. Fiecare hogy ez az egyház Fiecare egy nagy csalással indult meg. Hirdették, hogy Jézus jön, fehér ruhákba öltöztek, aztán Jézus nem jött, és így indult meg. Szélhámosoknak ez a gyülekezete. Az adventista egyház egyáltalán nem tagadja maga történeti múltjában az eseménynek a jelentőségét ám advent de a történet van szó. Akkor a történet írásnak valóságosnak és igaznak kell lenni. 1844-ben az advent Egyház nem létezett. sehol, În anul 1844 biserica dintâi nu a existat nicăieri. A föld keresgésén egy ilyen egyházat hiába keresünk, de nem volt. Pörökotonul pământului degeaba mai căutăm astfel de biserică, căci nu a Pontos történet írás nagyon pontosan jelzi az eseményeket. Și scrierea precisă a istoriei semnalizează cu mare precizie evenimentele. Léteză-i millerita mozgalom. Deci a existat o mișcare millerită. Ez a millerita mozgalom megfejtete Daniel könyvét. Care a dezvegat problema cărții lui Daniel. Nem, nem alcălmăsătă tisztán, világosan, átment egy nagy csalódáson. Ebből a csalódásból szülte Isten az Advent mozgalára. Nem az Advent egyház csalódása, hanem ebből a csalódásból az volt a szülési fájdalom, amelyből létrejött Istennek ez az egyháza. advente a din Hogy történt ez? De Nem úgy, hogy valami emberek elhatároztak, hogy most egy házat alapítunk. Nem, senki ilyesmit mit nem akarta alakítan. Isten hozta létre. Dumnezio pedig előre megjövendőlt a Bibliában. és ez úgy történt. Azt azt mondtunk látni, hogy este 22-én estéjén Hayrn Edzennek a hatalmas hambárjába össze volt gyűlve egy körülbelül 80-100 uh, személyből álló maroknyi hívő. La data de 12 tombrié. În Hamburgul Hiram Edson a fost adunată o grupă de 80-100 de credincioși. William Miller, a mozgalomnak az elindítója, részt sem vett ezen az utolsó. William Miller, iniciatorul acestei mișcări, nici nu a participat la ultima întrunire. Ezek Judeynek együtt eltekelt, bekövetkezett az Éjfél is. A venit Jézus nopci, és Jézus nem jött. Ez így adoca és Jesus nadea nică családot hívők haza szállingozta. Și credințoși dezamăgiți plicare pl pl pl pl rând pe rând acasă. Mașta pregel, a doua iremniață, o gospodă, o farmer, Hiram Edson, este tânul fermierul Edson az egyik társával, egy orvossal, egy kollégial szó, egy medic, imádkoztak, és kértek Istentől vezetés, és ők együtt conducere din partea Lui Dumnezeu. Helye-sé -e a jövendől is megfejtése? Egy korrekt, hogy a profetiei? Akkor, hogy kell értelmezni azt? Atunci, cum trebuie értelmezni Megerősödtek valamennyire? sound S reggel elmentek, hogy látogassanak meg egy szaupon, ősz volt október 22, 23 a reggelen. Ja, tomne, dozit, si, tri, oktumri, edin, Hiram a kukoricásán mentek át. Si prin porumbulói Három edzen lesz a kukoricáját, jöv, Jézus. Porumbul, Ez már minti a babavalu dolg. Dez a babaszenny lábon a Elől ment a társa az orvos. Ha nem tévedek hánna hívták. <hums> <hums> és utána ment három edzen. És egyszer. Edson megált, de A, a másikben tovább, nem si látom itt. Szóval si si si a társa észrevette, hogy nem követi. Si observat, nimen, Visszatért. kint si tovább hogy ez az ember elragadt a társban si a, vazunt, a kormulat, si se mi történt veled? Csí si si szántunk, lát. Azt hiszem, hogy a Jóisten válaszolt a reggeli a hogy mi nem értettünk meg egy dolgot. Hogy az időpont lejárt, akkor Jézus Krisztus nem a Földre be, hanem megkezdi a mennyei járó munkáját. És akkor visszatértek? Soundos és egész télen kutató csoport a szentélytanulmányosztály. A Gruppa de Cercetare a studiat problémás szentélyról ír. És megvilágosodott lépésről lépésre a szentélytana és megértette a Dániel ítéleti jelentését. Pas cu pas a devenit clară pentru ei doctrina sântuarii și a interes cine a judecati din cartea lui Dániel. Közbe egy New Yorki csoport, a Grupa di New York, vagyis pardon New Englandi csoport. Grupa di New England. Fel fedezték a sága. A Descopirit a legnagyobb de szabadtól. Joseph Bates hajós kapitány által. Prim kapitánul Joseph Bates. És a következő tavassal pedig ez a kis, két kis csoport találkozott. Sulla prima vara umitore, a cesté duo gruppe mit sauntolit. A New Yorki hármak és a New Englandi hármak. Say trade in New York City, say trade in New England és egy néhány nappal együtt kutatták a centírás. Sutévazíve a studiát ömpréunus scripturile. Az egyik csoport hozta a szenetét tanát, a másik csoport hozta szombatigassályát. A budai működtrina szentvárui szállalt a csoportvádverő szabadtéri. Erből az Elbani-ből, Elbani-ben végbe mente találkozóból született meg az Advent mozgalom. Dinácsast ömpréunire a Elbani Sanaskut miszkáriád lénter. Felismerték a megbizatásukat. Járvekunórekunoskut mandátulor mert érte a hármashanjai üzenet küldetési, akkor indult el világ széles útjára az Advent mozgalom, mint a nyitott könyve a mozgalmat, és azt felaporítta a plan mondjál, miszerint Advent a miszerint a kört fideskiz, miképpen kereszteo János előkészítette az első Adventet, pedig kum Ján ez a tőle a prelatit Adventul célbínt, úgy így is mert a az egyház, hogy Neki Jézus második eljövetelét kell előkészíteni a világon. Így vált a jelenések könyve tizedik fejezete ennek az utolsó maradék egyház mozgalmának a születési bizonyítványává. Kevés keresztény egyház létezik ezen a földön, Rutinia biserică creștină există pe acest pământ? Oneicmo, care are O ki tudja mutatni a jövendőlésekből az ő pontos születési bizonyítványát. Pé baza bibliiei, potaverta, certificatul de naștere cu exactitate. Dea spune Aziraș, dar cuvântul spune. Igen bistoshnalunk a profétai beséit. Este foarte sigur la noi cuvântul profet. Omeraiul testek, hotia vigyáztok mint sötét helyen világító szövétnek. Și este bine <hállítás> să fiți ca la un steșni care luminează în întuneric. Până când va veni în versarea zorilor. Iși a, a ben vilagit, az eredeti va lumina în sufletul vostru potrivit textului original. hainal hainalciul. Ö, și artist az Úr Jézus Krisztus ami dicső megváltoz. Jézus Krisztus Mântuitorul nostru slorit. Minden jövendölés öröjámutat, és ő benne éri el a tetőpontját és befejezését. Fiecare promoție arată -e <coughs> către el și în el <coughs> Boldogok uș găsește apogeul. vagyunk, féríceve noi amiért megérthettük Istennek ezt a csodás üdvtervét. boldogok vagyunk, hogy a mindenható Isten ilyen pontosan és csodálatosan előrelátta az eseményeket, hogy amik me mi megérthetünk, el tudjuk fogadni őt magát a kijelentés istenét. Căci el a tot pute-n aduce la bun început evenimentele în fenul acesta și din cauza aceasta putem primi pe el ca fiind Domnul Dumnezeul revelațiilor. Vognung lei nihai tânăság ötebbül az utolsó fejezet. Si a professori cine pentru noi, câteva învățături și din acest ultim capitol. Valul bunăziirtis boldogok vagyunk mi. Mert ilyen időben élünk. A Lukács evangélium a tizedik fejezetében mondotta Jézus társainak. A 23 és 24 vers. És a tanítványokhoz fordulva mondta ő maguknak. Boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok profita és király kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottok de nem hallották. A pojszántosz, pregújtják, hogy párté. Că ți vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi, ci n-au văzut ce să auziți voi și n-au auzit. Mogodanie, Kivanci Voltan, el a fost az egyes részleteire. căs eines răzleteire. Intră privește unei amănunte din profeție. De ő maga mîrthette azukat. Dar meg... nici el nu am putut să le înțelegem. Necunză noapte kivăltság adatott, mă hogy mi megier și noi avem Ma... marile privilegii că astăzi le putem înțelege. Mărtăiudaveli Oroslav Iisus Hristos a, judabeli oroslán, Jézus Krisztus, a... Speciális kijelentés felbontotta ennek a könyvnek a pecséteit is. Ezért vigyázzunk arra, nehogy megígézzen bennünket a tudatlanság, valamint a kéte és az engedetlenségnek a szelleme. Și al egy második igazság, amit újból ki kell hangsúlyoznunk, adevăr, A Daniel profíciai megértéséből származik, ami időnk megértése. Din a a Milyen a időben élünk, mi ma? Erre a Biblia alapján így válaszol. Kegyelem időben. Timp de Ezt úgy értelmezzük, hogy adatot időben. Timp din hár. Nincsen több fix datumhoz fűződő próféció a Bibliában. a történelem vége. Ha Jézus Krisztus eljövetele szavain irányul Jézus Krisztus, bármi pillanatban bekövetkezhet. Orkánt pateszénvel okon, orcsé klípe, mert Isten nem köti a szava, egyetlen egy fix dátumhoz kötődő eseményben. Ő néző prinkoventulúir, nőieste begát de nincs odata fix és si nincs de, de ezért időszerű az Úr Jézus Krisztusnak az internet azért legyetek készen ti is mert amely órában nem gondolja abban jő el az embernek fiú vávéni fiulomulój készítsétek a hófehér ruhát készítsétek a reale. szerint a lámpásaitokat. készítsétek jellemeteket, szíveteket, hogy a megigazító Isten vigyen át beneteket is a megszentelődés folyamatában. Új, ahogy Keresztelő János hirdette, hogy készítsen magának egy különleges népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Egy harmadik igazság, hogy Isten egy népre bízta ma, hogy készítse ezt az utat. Jézus Krisztus minden bizonyjal nem sokára el fog jönni. Erről tesznek bizonyságot a körülöttünk végbe menő események. Azok a jövendőlések, amelyek mind Jézus szavaiból, mind Dánielből, mind jelenésekből és mind Pál jövendöléseiből be kell, hogy teljesek Ma már nem csak mi hiszük ezt. Azt az, nem úgy, hogy kredítmácses ez a dolog. Mára politikusok is azon a véleményen vannak, hogy az emberiség helyzetet tarthatatlan. De persze politicieni szöndeljáshoz fővéve, a szituáció menjére, nő pati kontinua ászt. A tudósok a maguk futurológia, tehát jövő kutatásával is állítják, hogy az emberiség nagyon sokáig nem maradhat fenn. Hisz Avanci, Brin, Stinszal, vagy Brin, Di, torulitológiai a két álláspont között az a különbség, hogy a politikusoknak és a tudósoknak nagyon szkeptikus és nagyon borulátó a jövőnézése, Privirjan vitor a politicienilor a este Mertők számolnak az emberiség lehetséges végével. Nekünk Bibliára alapított hittű embereknek a nézete? Derülátó a jövőt illetően mert ugyan vége lesz ennek a bűnös történelemnek, de isten rólunk valami jobbról gondoskodott. mert a vég a hívő ember számára a kegyelmet elfogadó számára az örök élettel végződik. a Egyesek sárvafakadnak, vagy plünge. Mások meg öröm új fognak kitölteni. Általában a tábébokudlye. Drágát eszem, hogy mely csoportban lesz. Jubite frate, de tine de de cari grupare de javar. Mert a jó Isten meg akar téged is menteni, mert Dumnezeu szeret. Vrészolt és szarvész és ítéltinek a csútyudesté. A termet világ szolvarokba várja, Isten fiainak megjelenniért pázsérint. Lume a kreat a szép tekuardori, a reteria filo luidun ezéupotrivitúi Pavel. <gül> A teremtett világ várja Jézus Krisztus út készítői. Kedves barátaim! Prieteni, csatlakozzatok ti is! -vă și voi, ahhoz a maroknyi kicsin néphez, de a Amely készítte az ember fiának az eljutási távilágot. Care pregates te reveriria fiului omuludnacjaste lud. Legyetek is szószólói ennek a csodálatos evangélimi üzenetnek. Si vois avit port voca a cestei soli evangelice. Mert az a tény, hogy Jézus jön. Fától kezdődik Jézus véné. Egyáltalán nem riastás. Nújeste un felde alarmare. Egyáltalán nem egy rossz üzenet. Nújeste o soli real hanem a világ és a Föld és az emberiségnek a legboldogabb üzenete. Az, hogy némelyeknek rosszul hangzik a fülében ez az üzenet. Ez az ők állapotuktól függ. Talán egy hasonlatból fogjuk érteni ezt a kétféle állapotot. Én gyerekkoromban egy idézőjelben mondva nagyon jó gyerek voltam. Csak én úgy gondoltam, hogy nekem nagyon rossz szüleim vannak. És ennek volt a következménye, hogy szinte nap mint nap az asztal alá kerültem. És őszintén megmondom, hogy abban a periódusban az asztalnak az aját, jobban ismertem, mint a tetejét. Mert ugyebár az utcában itt ott ablakok törtek ki. És már olyan notóriusan hitték az emberek hogy nem törhette más ki csak én még akkor is szüleimhez panaszkodni, mikor én történetesen iskolába voltam Egyszer édesanyám egy nyáron elment otthonról odatt a mómika otthon hagyott, a plecat S és a növéremet megengem mi a Mai mare, si mai mare. Azzal a szokásos meghagyással Aztán gyerekek jók legyetek. Kopírod Ha jók lesztek. Tudok hozni nektek valamit. Mama -va Mi nem akartunk rosszak lenni. De hát mozogni játszani senyakar. Hát, Fotbalra nem jutott, Labdára. Hát, a szabó, szabó volt. Dárta Tékul Mihály foszkroit és tudtuk, hogy édesanyámnak a rossz, használhatatlan halisnyai hol vannak. Si Stíúp undé szent Csörápi Folocic, áj, mamei, miélé. Meggyúrtuk, meggyümöszöltük, megkötöttük, és csak belül jó labda. Ámfogut, nincsen egy gyéré. Beálltam a kapuba. eu Egy nagyot rugott a bátyám, nem tudtam kifogni, és azonnal kiment egy ablak. Fratérő a trász, nem futott szöprind, nincsen, és azonnal kiment egy akkor cseréltünk. A én fakadt az Én rubtam és ő átbealtapott. Amtrás gyerek volt és ő jelen volt. Nem voltak kiski, mert egy másik kábel. Nincs jelen a napról és őan fúz parton argent. Aztán kitettük a labdát. Ahol én fúz mindjárt a utárból. De most a betege nem nem járhatunk. Koa eztal nem majd tudjuk Ha Hanem úgy tudtuk, hogy geréit is lehet vetni. De seipátjárunk a Súrica. Staláltunk egy jókora nagy basúk arat, amíg sítunk párlunk és feláltunk ugye a konyhablak elé és stát ön a nővérem ő is akarta ha és szorámja a jól vagy lendületet csapta volt bement a konyháblak a de ez alig egy néhány perc alatt történt darunk és mind akik tudták hogy milyen sors vár rájuk a leültünk a t és búslakodva lógattuk a lábunkat. Și si cu tristete am dat din picioare. Vártuk az ítélet idejének az elkövetkezését. Și si am așteptat judecata, care urma să vină. Telt az idő, telt Timpul az idő. Timpul se consuma, se consuma. Și egyszer a somszédból megszólalt. Și si deodată. Ily és néni. Din vecinátate strigat către noi, Ily és néni. Öcsi, bubi, baba. Öcsi, Bubi și si baba. Én voltam az öci. Eu öcsi. öci. Jön, idesz anyátok. Vine mămica vostra. Ha azt mondták volna, hogy most visznek a börtönbbe, nem közelült volna egy rossza büszkenete. Akunk van fiduszunki szorai? Mit csináljatok ezt a szollya? Női, ér a mai untristatore. Steve-dobogva várunk. Kubátája idén mi amazt éptátos? Mennyire takar? De odát a portás ad becskis. a léteivel jött ide, de szerint. És hogy pácsrepes a venit mémika? Most a joggal. Kuzimbet. pedig? Szinoly. Rettenetes. Íteletvárása. Azteptând a tremuratoare. Beírt. Ea a intrat. Körülnézet. A privít önjúr. És egyszer hátratet kézen. Și lehet. deodată, cu mâinile puse la spate. Mi tudtuk, hogy ottam mi volt. E, dar noi știam, ce s-a întâmplat. Eliben. Veniți în faxa mea. Melyik törtek ez a blagot? Kare a spart geamul? Korusba. Kor. Én. Én. Tennem, ne, ne csúfolkodjatok vele. Melyik törte ki az ablakot? Káré az Spart Gzámul. Korúsba. Um, én. én. Jév. És egyszer megszólalt bátyám. Sidődát abortít, fráté léme Umai Máré. Hides Melyik ablakot? Káré Gzámul. Hát én hányat törtedek ki? Uh, Köté egy a az Spart És akkor mindannyian? A Gzámúli Turisit nem akarom folytatni. Következett, Következett. amit megérdelem. sem meritat. Mondom, spun, Mikor illesztni el mondta. Krind tanti illesz a törtéssel. Öcsi baba. Jön édesanyám. Vine mama Ekkor Ekkora rossz hírt életemben még nem között. A vészte mai eldekutatja ezt a, en tota Na, de most fordítok a lapom. De akkor, hogy inverszom folyát. Egyszer eltört a kezem. De mi s-a fracturat mâna. És be voltam a kórházat. Am fost internatul a spital. minden nap jött. És sí, a mamája m És egyszer azt mondta nekem, az sí, Nővér. Sóra mi a spus. Mert én mindig sírtam, hogy vigyányi de sanyám haza. Haza, haza, haza. haza. Vreau să fiu dus a kász a mami. És a nővér azt mondta. És sí, a sora Holnap, mâiné, haza fogsz menni. Végy mergják a kászára. Hát én este. Nem tudtam elaludni. Nem tudtam Számoltam, olyan hány óra van, maradt, meddig kell várni? Ugori, bár amikor jön édes után, haza haza, haza, a nem tudom mikor szent. Amikor hallottam, hogy valakinek valaki a léptei vannak azon alatt boszó. aztán és belefáradtam. És fáradta mám és egyszer megért az ajtó. Húszászavész kisz, hófehérben a nővér. Szorá, mosolygott. Öcsi. Öcsi. mondok egy jó hírt? Öcsi. csiánú Nézd meg az ablakon. Újta a az udvara. Nem tudom. egy hatalmasat ugrottam az ablakon. Most <gül> itt Meglátta Nem tudom, hogy hogy tudtam lejutni. Azt hiszem, hogy öt hat hét lépcsőt is léptem le. <gül> és egyszer csak édesanyám <gül> százetrepte. <ideotán a> <gül> voltam. Édesanyám ingy tul mame mikor? Azt hiszem, hogy életemnek ez volt a legszebb híre. Kréka főzt, destia csámai plakátot hogy jön édesen. mama és elvisz haza. Simoné duce a casa. Érdekes. Interesant. Ugyanaz a személy volt. Iráci hős személy. Ugyanaz az édesanyja. Áciai hős mama. Az egyik alkalommal bánatot jelentett a bejelentés, hogy jön, odátan na tristéce pénzt mine Kréne. És a másik alkalommal pedig. Magát a boldogságot jelent. Drága testére, megérted, hogy a jól este Ugyanaz a Jézus Krisztus fog eljönni. És a világ egyik részének bánatot jelent, mert sírni fognak, és elmennek a kősziklák hasadékaihoz, hogy Essen és rájuk, ugyanaz az örömhérr, a jön Jézus Krisztus utánatot, a másik a legnagyobb boldogságot fogja jelenteni. a parte van a Kitől függéses törései? De tőle, de hogy -e, vagy pedig bánaté, -e, hogy ő visszajön érte? Egyedül tőle függ drága lélek. De numai, și numai de tine, jubite, Egyedül tőlem függ. De, numai de mine? Ha úgy élek. Dacă hogy számomra reménység, beteljesedését jelentse az ő elműveletet, <gül> akkor nem éltem hiába. <gül> akkor az a nap is az az óra, amely el fog jönni biztosan, az életünk boldogságának a legmagasabb betetőzése lesz. <gül> Ó, drága lélek! Kedves barátaim, iubiți mei prieteni, fogadjátok el ezért Jézus Krisztust! adjátok át ennek a csodálatos megváltónak életetek, és amikor el fog jönni, el, akkor tudjátok ti is mondani, să puteți spune și voi, mi, mi -e örüljünk és örvendezzünk az ő. Sabadításară. Să ne bucurăm de eliberarea de izbăvirea lui. Ogliește-mă mintea hatot. Făcut cinatot hogy ezt az örömöt jelentse számunkra a Daniel könyvének a végig tanulmányozásá. Ca aceasta bucurie pentru noi să însemne hogy cărții lui Daniel de la început până la sfârșit. Și vitănicul számára. Și förei recepție pentru voi toți. Amen. Amen.